Hoofstuk 278 Twee jaar lang doen die kynkie geen wonderwerke nie. Aankomst van Jonathan uit Egypte, groot vreegte in Joosefse huis en raad van die kynkie aan Jonathan. Jonathan as visser aan die meer van Galilea. So daar nou twee jaar verbygegaan, gegaan, waarin daar niks opvallend meer in die huis van Joosef gebeur het nie. Sireneus het wel dadelijk die bericht van Joosefse verhuising ontvangt maar kon hom nogthans nie besoek nie, omdat hy juist in hierdie tyd oorlaai was met staatsake uit Rome. En ook met Cornelius het het nie veel beter gegaan nie, want telkens as hy met vakansie wou gaan om Salome en sy vriend Joosef te besoek, het hy die meest dringende sake gekry om af te handel. Dit het die meester alles so beplan en gereel, so die kynkie naser het des te meer onopgemerk kon groot word. Sodoende was die mense ook in Nazareth voorkome onwetend oor die weese van die kind. Slegs die nou reeds bekende arts het van weese wondergeneesings algemene aandag getrek en dit het letterlik in spreekwoord geword dat die mens aan die siekes gesê het As jy in Nazareth nie gesond word nie, dan genees jy nergens der wereld en ook nie in Siloanie. Salome het echter nogthans altyd al best gedoen om die gesin van Joosef soveel moontlik van dienste te wees, en die kankie was ook baie by Salome aan huis. Na twee jaar het Jonathan eindelik uit Egypte vir Josef gevolg en aan hom in besoek gebring. Joosef was besonder verheug om sy vriend weer te sien, terwyl die kankie ook vol vreegte om sy groot visse rond gehuppel het toe Jonathan heeltemal alleen ongeveer drie weke in die huis van Jozef deurgebring het, omdat al sy mense in Egypte weens in Geelkoors epidemie wat daar uitgebrek het gesterf het, het hy vir Jozef gevra of hy om nie hier in Nazareth met werk as visser sou kon help nie. Toe het die kankie weer met eens opgestaan en aan Jonathan gesê, weet jy liewe Jonathan, die mense hier is meestal onvriendelik en baie selfsichtig, so dat hy vir jou nie veel te doen sal wees nie. Maar gaan na die meer van Galilea, wat nie ver hier vandaan is nie. Daar is die visserij nog vry. Daar sal jy spoedig een goeie plekje vind en steeds maklik die beste vis vang. Kom dan so dikwels moendlik met die visse na die mark in Nazareth, dan sal jy een goeie afset vind. Jonathan het dadelijk hierdie raad gevolg en kyk, spoedig het hy daarin weer die weer gevind wat aan die see van Galilea in huis gehad het. En wie wederwee dadelike groot welgevalle in Jonathan gehad. Sy het om in haar huis opgeneem en ook veldra met om getrouw. En so het Jonathan aan die see van Galilea weer een uitstekende visse geword, wat ooral vanwee sy uiterst redelike prijse vir vis die beste sake gedoen het. Hy daarby steeds sy uiterste best gedoen om wekeliks aan Jozef en Salome een groe uitlading van die eerwste vis as geskenk te bezorg. Hierdie gebeurtenis was sêder twee jaar die enigste gedenkwaardige gebeurtenis, verder die daartoe dan toe niks gebeur wat die moeite werd wat om op te skryf nie.